Pantsikarambide berisail nagusiaren tenorea eta bigarren mobilizazioa atzo baionako etxepare liseoko ikasle eta erakasle entzat. Laugarren klase baten idekitzea aldarikatu dute aldiuntan akademia ikuskaritzaren aintzinean piknikatuz ezkunde ministeritzarekin negoziaketak zertan diren galdegin diogu etxepare liseoko presidentari entzunen dugula estera. Euskal Herrieta Biarnoko amasei mila ofiziale beren gambarako ordezkariak autatzerat deituak dira, urriko lehen ama bostegunetan postaz bozkatu beharko dute, Euskal Herrian bilista aurkesten dira mementoko. Autoen erabilpena mugatzen laguntzeko, zer ez, bizikleta elektrikoak proposatu. Una aturi Euskal Kostai diguneko garraioen sindikataren ideia berrogoita amar bizikleta elektriko erosi ditu eta orain alokatzerat proposatzen. Eta beti garraiu eri lotua kontratu oparoa lortu du Gipuzkoako kaf-empresak Amsterdam hiriarekin, irotonoi eta iru trein ere ikiko ditu herribe eretako kapitalaren zat milioiak gostadituen kontratua. Eguraldia jone eta atzo bezala temperaturak ez dire hain izanen eta euri pixkat behar ba? Euri jaz, eruar durenian tapatua izanen da eta euri ekarle izanen dira odeibeltz horiek. Hala ere, beaz alekta iran jetik, alekta hori dat pastu gira, frambideak aski, regonen baitira gaur, beaz kasu igin eta temperatura gurenak, ramezala goi bat, geradokoak izanen dira egun. eta preseski eguraldia zembintza egiten behitzen. Tempesta ez baita askenean hain bortitza izan bereziki ipar euskalegian atzoko egunaren zata. Suhiltzailek, ogoita marbat ateraldi egin dituzte bainan ez ziren interventziolahiak abarrak bideetan edo teilak airatuak eta teilatuak behitzen babestu behar gisa orta kolanak, egin behar izan dituzte. Ego euskalegian haizeak azkarrufatu du eta euri erantzi itzak izan dira, Bilbon adibidez, uolde tipiak soktuz, Donostiak Donostian aizeak zinemaldiko pankartak ereman man dituelarik egun kilometra horrenean baino gehiago, ufatzen zuen Gipuzkoako kostan aizeak atzo eta biak noa dirudienez geisago unkie izan da oloronen elektrika postu batek su hartu du atzo atzaldeko sehiak idian, ogoita bat mila etxe elektrikarik gabe egon dira, gauonta eta Jone Barnetxekas, primagatu bezala, alekta lian ja altsatu haizan da departamentuaren zata erizainak greba egiterat deituak dira egun, greba espadute egiten, soinean, xingola, belz baten ere deitzen dituzte sindikatek. Mogibendu unen ahazoinetan, erizainen lan baldintza gogorak, uda untan, lan untan ari diren bost presunek beren buruaz beste egin dutela azpimahatu nahi da gauko mobilizazio egunarekin. Akademia ikuskaritzak bai honan egoitza haintzinean, bidea amostu eta han piknikatu dute atzo egoartitan etxepare liseuko beheuntairotonoita bost ikasle eta beren irakasleek. Bigarreneko hiru klase idikitzeko ahalak, emandizki ezkuntza ministeritzak, baina etxeparek laugarren klase bat behar du negoziaketak zertan diren galdegin diogu Jeff Mateo, Administrazio Kontseiluko presidentari. E, negoziaketak edo prebizioak egiten dira Otsailean. Gokok Otsailean errandiegu gukokanen ditugu aski aur laugarren bigarren baten idekitzeko eta beraiek ez. Odoen eman dizigute medioak idu bigarrenen egiteko. Baina geroztik ekainean egiten e, da izenemaiterat eta guk e, xaskan izen emanez gain kotizatzen duzu, diru engaiatzen duzu, Izen emaiten duenak eka inean, e, irailan hori dela, diru aia di ja, da Eta hon hon norioz guk baginakien lau uh, bigarreneneko burua baginela, egin ditugu egitera guztiak, lau uh, bigarrenekin. Erran gero, mediu batzuk eskaz uh, kastentza uzkigu, lan personalizatorioaren egiteko, desdoblaketak egiteko, laboratekietan eta hola erritarresiketan segurtatzeko. Falta sizkigu horren batzu, gutxi falta da baina hori beharrezkoa da eta ezin dugu segurtu dugun, eta ahal eskasohan esaraltzeko bigarren mobilizazioa zuten atzokoa eta sartzea egunean egin baitzuten egisa hoktako uh, ekitaldi bat bainan oraino ez dute erantzunik ate, akademia ikuskaritzatik eta ez zirela hoktan geldituko jakinerazi erazi atzoko ekitaldia bururatzean. Oficialen gambarako hauteskundeak iragaren dira, heldu den urriaren lehenetik amalauerat, ofizialek gutunez, boskatu beharko dute, mementoko, bizerenda presentatzen dira, eta dakiguna da lehendakari berri bat izanen dela zober lagur geletako arginat, aurai harteko lehen dakaria, ez baita berriz abiatzen adina eh, gainditu duelakoan. Marga forestie, zurekin seetasun gehiago hauteskunde hauetaz. Ofizilegoko enpresa buruak daituak dira ofizialeengambarako bi .000 boste on ordezkariak hautatzera heldu diren bost teentzat. Oatuutakoak artsahauak izanen dira ere eta jehelburua esku anintzaren interesak babestea eta agloorttako enpresak lagundu eta segitzea izanen da. Ofizialeen gambarak enpresa sorttu bejiak ere konpainatzen ditu hiru lehen urteetan eta ouen arabera ehuneko hiurogeita haase seiak irautea lortzen du. Larun batuntan, amazazpian, argitaratuko dira auta gaien zehendak, iruro gaita bost uhtepeko enpresaburu bakoitzak aurkezen du bere burua, eta ugiaren amalaua agete, agete sauen fitxategian sartuak diren guziek boskatzen alko dute. Aorten lehen aldiko eta esne eta esne gainegileek boskan parte hartzen alko dute, boskak postaz eginen dira. Erramezala, bizterrenda badira mementoko presentatu direnak alde batetik ofizialen batasuna edo UPA Gerhard Gomez, miarritzeko taksigidariak ere maiten duena, eta bestetik eraikuntzaren ikuntzaren federazioa Euskal Herriko lantegiak elkartearekin Jan Jaketxeberri urdinarbeko ofizialeak ere maiten duen lista Euskal Herri eta biarnoko amasai mila berreontairorgoita ameka ofizialek parte hartzen aldute bosketan elduden urriaren emeritzia diakinen delarik zoin zerrenda nagusitzen den. Azpimarratuko dugu ere, departamentuko ofizialen gambaran eunta oita amak langile direla, amak milioi euroko budjetarekin. Helep, Euskal Herriko elkargo bakararen antolatzeko gidaritza bilkura eginen da den haste artean eta lan baltzordetan parte hartuko duten hautetsiak izendatuko dira, Eztabaida tabaida izanen da dudarik gabe, eleparen kontra erre kurtsoa pausatu duten autetxekin, lan taldeetan parte hartzea galde giten badute bere ziki. Horroiteraziko dugu, Euskal Herriko elkargoaren kontra sortu dela elkarte bat, ofizialkiago hilaren amaz Ez pian eta bere egoitza kargia dela Barttelemiaager lukuseko auzapezaren etxean. Kontra diren Sibero eta Biharnoko hasleek, Zekolen joaia lingurumen ministrari idatzi diote erraiteko hartza eta askuntza ez direla elgarrekin joiten ahal, bortuetan lauen hasleek galdegina izan zaie zerzioten hartzaren behizez hartzeaz, eta kolektiboak dionaz, euneko largoita mobosta kontra agertu da. Bicikleten erabilera xusta nahi du stak ba euskal kostahiri gure gure gure gure sindikatak. Berrogoita amar bicikleta elektriko eroxi ditu alokatzen alokatzena alditustenak eroxia inzin egokizayen edoez ikus dezaten. Gure gure estiak erabili eta autoen erabilpena apalseada HDA Philippe Candel Kronoplus xareko susendariak adira sidigunaz. L'idea c'est que on puisse Louer da bisekleta horiek alokatzekoak Jonosti zen kioskoetan, kioskoetan Baiona edo biarritzen eta ondotik bizikleta hartzen ahal da, da, da, ar da Baiona Angelu edo a Biarritzeko a Turismo bulegoetan hilabete bat edo hiru hilabetentzat. Ilabe mete bat edo hiru prezio bereziak badira garraio eztien bateragarritasunaz zimartzeko. ez da bizikleta hartu eta beste nunbait pausatzea epe luze batez alokatuz bizikletak tokia duela. Eguneroko bizitzan uh, erakustea baizik. Plaza, Hortan, entxiatzen da ere, txirindola elkartea, bizikletak konpondu, trukatu eta ikasle entzat ere alokatzen ditu Pascal Balator, txirindola elkarteko presidenta da de serviz, como el echange de vélo en forma por los padres, porque eso permite de no haber... Badugu, servizu bat, aurren bizikletak trukatzeko, burasuek, estezaten aldi bakoitzen bizikleta bateros, le pred velo estudiant zazeranko ikaselentzat bizikletak ere, hiri elkargoarekin parta egiten dugun zerbait da. Elkarteko parta idetzanez, urte baterako bizikleta ukan dezakete amar euro edo euskoren truk, urte onda an itzuli behar dute egoera honean, horregatik komendatzen diegu erregulararki pasatzea eta hilerretik eta beste hainbat eta hainbat gauza ere baditugu ta jakinztak baggaioan sinnikatak bizikletaren beste antolatuko duela irailaren hogeita lauean angeluko labagunean eta CAF gipuzkoako tren egile enpresak kontratu garrantzitsua lortu du Amsterdaeko gagaio publikoarekin irtonnoita hiru train eraikiko ditu eta kontratuak beste hirurogoi tranbia egiteko aukera ere zabaltzen du eskaeren aldetik sekulan baino hobekidoa CAF MJa aurten adibi Ez bi mila bosteun milio euroko kontratuak lortu ditu aitorregazkina. Euskal Herriko industria sektoreak oro azken urteetan krisi ekonomikoaren egoera pairatu du. Enpresa ugari itxi behar izan dute, baina KAF, Gipuzkoako trenegi enpresak inoiz baino eskera geio jaso ditu. Horretarako prezioak ere apaldu behar izan ditu, eta horrek irabaziak asko morriztu ditu. Azken honetan, jakin izan dugo, Amsterdaneko garraio publikoarekin kontratu garrantzitsu bat izenpetu dutela. Hortaz hirurogei tranbia unitate egingo dituzte. Kontratu honek beste hirurogei tranbia egiteko aukera eskaintzen du. Konpainiak azal da duenez Cafek Amsterdanerako proposatutako tranbiak urbobos plataformakoak dira. solairu basuko ibilgaiua da bin norabidekoa eta diseinun modernoa, baita azken belaunaldiko ekipa omenduekin kombinatzen du. Tranbia berri horiek irizgarritasuek handiena eskaintzen dute. Eta pilota itzorduekin burura dezagun berri xaila xaran pleka lehiaketaren finala xarri xe jaketer ditan lagalde eta eskurra hariko dira hospital bilbaoren kontra. Eta biarritzen zezta punta xasoina bururatuko da xarri Euskal Jaian biarritz master pro lehiaketaren finalarekin bederatziontan hola ran eta menviel hariko dira hola tukuleren kontra. Nazioarteko berriekin segitzen dugu horai berri saioan, eta Turkiak ofizialki galdetu die Amerikeko estatu batuer, fetula Gulenen atxilotzea. Turkiako atzerri ministerioak lehen aldiz galde egin die estatu batoa er gulen predikatzaile islamikoaren atxilotzeko. Turkiako gobernuaren arabera estatu batoetan erbesteratu aden gulenek antolatu zuen estatu kolpea. Gerostik gulenen ustezko segitzaileen kontrako purgak hasiditu ankarak. Erusiak tropak edatu ditu Alepo iparaldean suetenaren ikuskatzeko. Astelean iluntzetik indarian da suetena, atzo eguerditan eman dute mugimendu militagaren berri Eruziako berri agentziek eta jakin dute beak eta postu mugikora hiriaren sartzeo sorat edatuko dela. Alde batetik Moskuk hurbilitik zaindu nahi du Washingtonekin itzartu suetena, bestetik estrategikoki garantzi handiko erripidea da Kasteio, horbaita sarbidea ere, iraultzailean eskuetan den Alepo ekialdera Heltzeko, suetena adostun dutik Amerikarek eta Eruksiak desmilitarizatu nahi dute egepidia Gizalaguntza saagdadine gehrlak bortizki zigohtu hirirat, Shiriako posizioak gaitze txidu Eruksiako armada idearen saagtsian egoitia. Borokak beti Libian petrolio terminalen inguruan Libiako diru sartzen nagusia da petrolioaren esportazioa Azken egunetan Khalifa after Generalak garaipen militagarraka argi etzi ditu al eta Hashla Nouf kostaldeko hiri hirietako petrolio terminalak baita ere asdabiako eki aldeko eta ego aldeko ateak hartu ditu generarak zuzendu libiako armada nasionaleak, badia osoa nun badiren petrolio terminoak eta kontrolatzen ditu eta ondorioz nazio batuen erakundeak babesten duen batasun gobernuaren geroak inkalarian utzidu, edaz general horrek, afterek, Tobruk, eki aldeko irian egoitzaduen babesten du generarak eta mendebaldeak nun baden Tripoli gogorki charlatu du afteren eraso aldea eta tropen erretira zeko galetu dio. Frantziako prezidentziarakko hauteskundeak helduden primaderan izanen dira, autagai posiblen dantza jadan ikasia da, primarioak eskuin eta esezker, panorama hauttaz puntua eginen dugu asteazken goizean Parisan kazetari den patxi begoatekin.